63. Kaptam egy íróasztalt a Wetiszem repülőtéren, amit utáltam. Sosem akartam íróasztalt, nem bírtam elviselni, ha egy íróasztalnál kell üldögélnem. Apu imádta az íróasztalát, úgy nézett ki, mint akit odaszegeztek, szerelmesen, a könyveivel és a pustatáskáival körülvéve. Én sohasem voltam ilyen. Új feladatot is kaptam. Még így sem el az apacsokról szerzett tudásomat. Talán elindulhatok a kiképzővé válás útján. Ez szórakoztató munkának ígérkezett. Másokat tanítani repülni. De nem volt szórakoztató. Egyszerűen nem éreztem, hogy ez lenne a hivatásom. Újra felvetettem a háborúba való visszatérés ötletét. A válasz ismét egy határozott nem volt. Még ha a hadsereg hajlandó is lett volna kiküldeni, Afganisztánban már végéhez közeledett a háború. Líbiában viszont egyre forróbb lett a helyzet. Mit szólnának hozzá? Nem, mondta a hadsereg. Minden általunk ismert módon, hivatalosan és nem hivatalosan is elutasítva a kérésemet. Mindenkinek elege volt heriből a háborús övezetben. Egy átlagos munkanap végén távoztam a Vettishem reptérről, és visszahajtottam a Kensington palotába. Többé már nem apu és kamilla mellett laktam, saját lakást kaptam, egy kíglit a KP alsó földszintjén, vagyis félig a föld alatt. A lakás rendelkezett ugye három magas ablakkal, de ezek csak kevés fényt engedtek be, így a hajnal, az alkonyat és a déli órák közötti különbség, mondhatni, névleges maradt. A kérdés néha vitatárgyát is képezte a közvetlenül fölöttem az emeleten lakó Err Előszeretettel pakolt masszív szürke diszkoverjébe, közvetlenül az ablakok elé, teljesen eltakarva a fényt. Írtam neki egy üzenetet, udvariasan megkérdeztem, hogy nem állhatna-e előrébb az autójával néhány centivel. Azt válaszolta, hogy ne az idősebbel. Aztán elment Nagyihoz, és arra kérte, mondja nekem ő is ugyanezt. Nagyi sosem beszélt velem erről, de az a tény, hogy R. úr elég magabiztosnak és eléggé támogatottnak érezte magát ahhoz, hogy feljelentsen az uralkodónál, megmutatta az igazi helyemet a ranglétrán. Az illető nagy egyik lovászmestere volt. Harcolnom kellene, gondoltam, oda kellene állnom elé, szemtől szembe, de úgy gondoltam, mégsem. A lakás valójában megfelelt a hangulatomnak, a déli sötétség illett hozzám. Ráadásul ez volt az első alkalom, hogy egyedül laktam valahol, máshol, mint apunál, így összességében nem panaszkodhattam. Egyik nap áthívtam egy barátomat. Azt mondta, hogy a lakás egy borz odujára emlékezteti. Az is lehet, hogy én mondtam ezt neki. Bárhogy is történt, a kifejezés találó volt, és én nem bántam. Éppen beszélgettünk, ittunk közben egy italt, amikor hirtelen egy lepedő hullott az ablakom elé. Aztán a lepedő rázkódni kezdett. A barátom felállt, odament az ablakhoz, és azt mondta: Spike, mi a fenéhez? A lepedőről egy nagy rakás barna konfettinek tűnő anyag hullott le. Nem az volt. Csillám? Az sem. A barátom azt kérdezte: Spike, lehet, hogy haj, az volt. Mrs. R. épp az egyik fiát fodrászolta, és kirázta a lepedőből a tincseket. Az igazi probléma azonban az volt, hogy mindhárom ablakomat nyitva tartottam, és szeles volt az idő. Finom hajszálak szálltak be a lakásba, a barátommal köhécseltünk és nevettünk, szedegettük a szálakat a nyelvünkről. Ami nem jött be a lakásba... Az nyári esőként a közös kertben landolt, ahol akkor virágzott a menta és a rozmaring. Napokig kerülgettem a témát, és fejben már meg is fogalmaztam egy durva üzenetet Missy amit sohasem küldtem el. Tudtam, hogy igazságtalan vagyok, nem tudta, hogy ennyire kiakaszt. Sőt, azt sem tudhatta, hogy miből táplálkozik az iránta érzett ellenszenvem. Ő még a férjénél is súlyosabb közlekedési bűncselekményt követett el. Mrs. R. minden nap mami régi helyén parkolt. Mindig látom, ahogy besiklik arra a helyre, pontosan oda, ahol mami zöld BMW-je állt. Igazságtalan. Tudtam, hogy az, de valamilyen szinten mégis elítéltem Mrs. R-t.